Ham ved jeg mildest talt ikke meget om. Men heldigvis har jeg allieret mig med Nils Bjerre Poulsen, Ph.D. i amerikansk historie fra University of California, Santa Barbara, og lektor på Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet. Så er han også en af de eksperter, der skriver artikler for Lex.dk, Danmarks nationalægtskund. Hej Nils, og velkommen til. Tak skal du have. Nå, men Nils, jeg har det her problem. Jeg skal lave en fremlæggelse om Joe Biden, og du er simpelthen nødt til at hjælpe mig. Hvem er Joe Biden? Joe Biden er USA's præsident. Uh, han er en politiker, der har været i amerikansk politik i fem årtier. Han blev den yngste senator uh, valgt, da han blev valgt i 1972. Uh, der var han den yngste, den, den yngste, der blev valgt ind i senatet. Uh, så har han siddet og været formand for nogle af de største uh, og vigtigste udvalg i senatet i mange år om udenrigspolitik, om om retsvæsen og så videre. Øh, og øh, undervejs har han tre gange forsøgt at blive USA's præsident. Okay. Det ikke så meget held. Men øh, da Barack Obama så blev demokraternes præsidentkandidat i 2008, så valgte han den uhyre erfarne Joe Biden som sin vicepræsident. Og det var han så øh, i de otte år, hvor øh, Barack Obama var præsident, og mange havde ventet, at han ville stille op til præsidentvalget selv, da Barack Obama trådte tilbage. Det gjorde han ikke af personlige årsager. Hans ene søn, Beau Biden, som mange havde set som en kommende præsident, døde af en, af en hjernesvulst, og Biden var så meget i sorg, han ikke kunne Øh, kun overkom og tænke på, at han skulle stille op til en valgkamp. Okay. Men fire år senere, så gjorde han det. Biden har været utrolig respekteret, både af demokrater og republikanere i, i senatet. Øh, han blev ramt allerede, da han blev valgt i 1972, inden han var tiltrådt, efter han var valgt, men inden han var tiltrådt blev han ramt af en stor personlig eh, tragedie. En lastbil kørte ind i hans familie. Øh, han havde to små sønner og en datter. Øh, lastbilen dræbte hans kone og hans datter, og øh, hans to sønner blev hårdt alvorligt øh, såret. Den ene hed Beau Biden, den anden hedder Hunter Biden. Øh, så de var på hospitalet i lange forløb, og Biden blev kendt som den senator, som tog øh, toget hjem fra Washington D.C. hver dag til, øh, for at passe sine, sine to drenge ja, der. Ja. Øh, så han har været ramt af personlige tragedier undervejs. Han har også øh, selv været syg i perioder, og alligevel er han så endt med at være USA's ældste præsident. I 1980, da Ronald Reagan blev USA's præsident, der talte man meget om hans alder. Han ville være den ældste præsident nogensinde. Han var 69, da han blev præsident. Biden var altså 10 år ældre. Han er nu 81. Ja. Øh, og var allerede på vej mod de 80, kan man sige. Eller i hvert fald sidst i 70'erne, da han blev valgt som præsident. Så Bidens alder, den omstændighed, at han både har været den yngste senator, men nu er den klart ældste præsident og også ser gammel ud, er et af de store diskussionspunkter i, i den aktuelle valgkamp. Der er mange vælgere, som synes, okay, han har gjort det utroligt godt i sine første øh, tre år som præsident, men de synes, han er for gammel og ser gammel ud til at skulle vælges i en periode igen. Så det er en stor del af diskussionen, er Biden for gammel? Men øh, ja, men nu kommer jeg lige til at tænke på det. Altså, det lyder næsten som om, det er sådan en Kennedy ulykke der der er ramt ham også. Altså, øh, mm. Der er simpelthen sket så mange personlige tragedier, men man alligevel så står han der, hvor han er i dag, som den ældste præsident. I USA's historie. Man kan sige, at en del af historien med de store tragedier, han har været ramt af, er, at han har været kendt gennem hele sin politiske karriere. Man kan sige på den negative side for at sige mange øh, ting, der ligesom røg ud af munden på ham, som ikke var særlig øh, hensigtsmæssigt. Han er også fra en tidlig alder, øh, i øvrigt siden han var barn, været stammer, så han har skulle kæmpe med at lære og at tale uden at, uden at stamme. Men på den positive side har han både af demokrater og republikaner været kendt som en utrolig empatisk person. En, en meget medfølende person, og mange har tilskrevet det. De personlige tragedier, han har oplevet i sit liv. Hvor er så det store vendepunkt ved Joe, Joe Biden ifølge dig? Man kan sige, at en lang, lang politisk karriere har der jo været flere vendepunkter. Og da han blev... Uh, Obamas vicepræsident var helt klart et, et vendepunkt. Det er der, hvor han også for alvor bliver introduceret til mange vælgere, som ikke har kendt ham, selvom han har været senator i en ja. menneskealder. Men ellers så er vendepunktet selvfølgelig, uh, at han bliver USA's præsident, og at han får status som den demokratiske præsidentkandidat, som kunne besejre Donald Trump som lige præcis også kunne appellere til nok, at de vælgere, de hvide vælgere uden en videregående uddannelse, de arbejdervælgere, som øh, Trump formåede at, øh, at, at vinde i 2016, eller vinde nok af i hvert fald til at vinde et præsidentvalg. Det kan man sige forhindrede Biden ham i at kunne gøre i, i 2020. Biden kommer selv fra en fattig arbejderfamilie, hvilket der ikke er så mange amerikanske præsidenter, der gør. Så på mange måder er hele hans livshistorie meget anderledes, end Donald Trumps har været. Men jeg er nysgerrig, for nu nævner du selv det her med alder, og hans alder kan være en hindring for mm. ham og hans præsidentur. Er det, ikke sådan? det tror man siger? Men i hvert fald, Hvorfor kan det, demokraterne ikke finde en, en anden kandidat til nu, når der er valg her i november 2024 i USA, til at stille op mod Trump? Når jeg er ude og holde foredrag, så er det det er spørgsmål, jeg oftest får. Kan det være rigtigt, at det er sådan en gammel mand, der skal stille op igen? Og, og jeg har ikke noget entydigt svar på det. Men øh, man kan pege på en række ting. For det første... Hvis vi ser på ren lovgivning og hvordan den amerikanske økonomi har det, og de ting, som vi plejer at måle, om en præsident har været en succes på, så har Biden klaret sig overraskende godt. Meget bedre end mange forestillede sig. Mange demokrater forestillede sig, okay, Biden er gammel, men det lader til at være ham, der kan vinde over Donald Trump i 2020. De forventede sådan set ikke de store lovgivningsmæssige resultater, men dem har Biden haft han har bare det problem, at han er gammel, ja. øh, og at han også ser gammel ud, og han måske ikke udstråler den dynamik, som mange gerne ser en amerikansk præsident. Der sådan kraftfuld. Kraftfuld, ikke? Ja. Øh, men han har jo den erfaring, at han har vundet over Trump én gang for det første, og eftersom Trump ser ud til at blive den republikanske kandidat, så vil Biden argumentere for... Han har allerede demonstreret, at han kan vinde over Trump, og det har han tænkt sig at gøre igen. Om det er rigtigt eller ej, det får vi jo at se, men det har været et argument, og så har det været et argument, at han genoprettede de demokratiske flertal i lige præcis de stater, hvor Trump fik fat i mange af de her arbejdervælgere, Stater som Michigan, Illinois, Wisconsin, Pennsylvania. Det bliver afgørende stater igen, og Biden ved påkaldelser, at han har en særlig appel til vælgere i de stater, som gør, at han har ligesom lukket et hul, som øh, Trump åbnede i 2016. Hvad er så de tre vigtigste ting, jeg skal have med i min fremlæggelse om Joe Biden? Biden ville pege på, at Biden har t-shirts, hvor der står uh, he's old, but he gets shit done. Okay, altså, ja. Han er gammel, men han får tingene til at ske. Så det vil han pege på. Øh, man kan så pege på hans alder igen, det har vi været inde på et par gange, som er et alvorligt handicap. Vi har kunnet se, at på trods af den amerikanske økonomi, faktisk har det virkelig godt på alle de nøgletal, vi plejer at måle på. Økonomisk vækst, aktiekurser, mm. øh, historisk lav arbejdsløshed. På alle de parametre går det godt. Men Bidens meningsmålinger er dårlige, og i mange meningsmålinger står han dårligere end Donald Trump på nuværende tidspunkt. Hvorfor det er paradoks? Hvorfor kan de to ting hænge? Hvordan hænger de to ting sammen? Og jeg tror også, at mange demokratiske vælgere, når de er i menings skal sige noget til en meningsmåling, så øh, lader de deres utilfredshed forstå med, at de har sådan en gammel kandidat. Ja. Jeg tror, de gerne så, okay, han har gjort det godt, men han skal trække sig og gøre plads for en yngre kandidat. Øh, da, han, da demokraterne havde et overraskende godt midtvejsvalg, det kalder man de valg, præsidentvalg, hvor der er valg til kongressen, det her var i 2022, der spårede mange, at det ville være en kæmpe jordskredssejr til republikanerne. Og så gik det helt anderledes. Og hvis det havde været en jordskrædsejr til republikanerne, så havde der været et voldsomt pres på, øh, på Joe Biden for at trække sig. Så havde argumentet været, nu må vi have en ny generation på banen. Men det gik helt anderledes, og Biden fik en del af æren, for det gik anderledes. Og derfor var der en forståelse af, at det er kun ham selv, der kan bestemme, om han vil stille op igen. Mange tænker sig, han trækker sig på et tidspunkt. Nu har han ligesom vundet en sejr, og så trækker han sig i erkendelse af, at han er for gammel. Men det har han valgt ikke at gøre, og så er der ikke nogen, der rigtig kan presse ham ud. Der er ikke nogen, der kan udfordre ham og sige, øh, det er altså tak, men nu skal vi have en anden kandidat. Så derfor kan man sige, at demokraterne hænger på en gammel kandidat, øh, men de kan trøste sig med, at Donald Trump også er en gammel kandidat. Ja. Han er 77, øh, så han er ikke så meget. Han er fire år ældre end Donald Trump. Var det en yngre republikansk kandidat, så ville det nok skabe endnu større problemer end over for Donald Trump. Ja. Så, så, så, så bare, man kan sige, meningsmålingerne ser ikke gode ud for ham, men han trøster sig med, at han før har slået Trump, og han tror selv, at han kan gøre det igen. Jeg har i hvert fald skrevet tre ting ned, han er gammel, som du selv siger, men ja. får tingene til at ske. He's old, but he gets shit done. Nummer to, så er der altså også en alder igen. Den her hindring, der er hans største hindring muligvis, hans alder. Og nummer tre, så kan han, han altså ikke kunne blive presset ud, fordi det netop til midtvejsvalget gik så godt for demokraterne. Jamen Nils, er der noget, vi mangler at komme ind på så? Der er mange ting, vi kunne komme ind på med Joe Biden. Jeg har nævnt noget af det sådan i, i forbifarten han tit kommer til at sige øh, ting, som er uhensigtsmæssige. Nu bliver det bare tillagt hans alder. Mange siger, at han, han virker som om han er lidt dement. Det er han faktisk ikke. Men han siger ting, som på grund af, at han også er gammel, så tænker folk, at det må være, fordi han er gammel, han kommer til at sige nogle ting, som er uheldige fortalelser, eller forveksler navne eller hvad det måtte være. Tak, Nils, fordi du vil hjælpe mig med min fremlæggelse. Husk, at der ligger en masse andre spændende episoder af Leks der, hvor du lytter til din podcast. Held og lykke med opgaven, du har, har i brug for mere info. Kan I gå ind på leks.dk, der er Danmarks national lexikon, og læse flere artikler, skrevet af eksperter. Tak, fordi I lyttede med.